echamos a música de gaita para recibir a Xoán. Sí, sí, pero esta música era de, de Cornellá, ¿eh? Bueno, bueno, de de da asociación. Son no indicamos que venza de lá, ¿eh? Pero es música de gaita. Sí. Eh, a gaita é eh, sí, un instrumento un, un, un popular, galego, popular galego. Vamos a recibir a Xoán Arco de Vella, vamos a la. Muy boa tarde, Xoán. Sonría, boa tarde. Boa porque eh hola Cornellá. El mundo, el mundo. ¿sí? Bueno, totalmente raspón. Anasa nos, gaita terra. Yo tengo tu cosa que porque eh <risa> ahí, aquí eh, viviendo en, en Galicia, en, <risa> Alabama, en una aldea que estuvo deshabitada, incluso llegó a vivir sola una catalana, <risa> Merce <risa> Alegría de Rubí. Anda. Eh, <risa> esta, esta rapaza eh, bueno, rapaza, eh, cómalo, no. <risa> sí. Eh, Eh, filósofa eh, le vai eh, escrito xa mos, tres libros, no? eh, interesantes só limos tres Anda. Dixe, entendibles, é eh, fixo e eh, agora non eh, dá sorriso porque fai uns días eh, esta muller presentou o, o seu último libro que é o As trece ocas é unha investigación que fixo durante os últimos anos de, de sobre o xogo da Opa, é as connotacións, é a historia deste xogo que, aunque é infantil, pois, ten mm. moltísimos moitísimos centos e centos de anos é un xogo, pois, tanto iniciático por decir de alguma maneira é me daba sonrisa porque era é, é, estaba cua persona pero é catalana é, é, é, é, é. Pero é que está moi ben o galego. É é como se os os entendesen en parte do mundo. No, aparte diso a xente inteligencia de de seguida comprende os idiomas. Eh, eh, eu sei, sei, te xinto, non sei se 300 m que sea boa persona, pues, unha catalana, unha catalana de se pues, ahora... si tes, si, si tes o seu contacto, gustaríanos oh. entrevistala vai pascheto pascheu seguro que ela estará encantada da vida bueno. de, de, de, de porque eh, contaba co seu o seu este último traballo fixo sen Galicia, nasceu sen mm. Galicia, pero naceu, decía ela, nasceu en Rubí. Bueno. De, de, de, os momentos duros da súa vida, no. Sí. Seu Se va a sorprender, después se pasa a su contacto, y de seguro que van a quedar maravillados, porque eh, es muy bonito. bueno. Esto, a lo mejor... ¿Cómo me va a interesar interés. Ah, vale, vale, eh, vale. Yo tengo alguna cosa más que contaros, porque sí, estoy contento. Si me permitís... Ah, eh, sí. a... ah, no, pues, adiante, o sea, pues, adiante, adiante. Adiante, viña. pues, alegría. Vino contento, contento, porque a veces, a veces, eh, bueno... Eh, Un encontro sabes, bueno, os que vamos no meu grupo se iban a Xoán Arcudallea, miran as cousas que poño, sempre elementos patrimoniais, ¿no? Entonces, estamos a de patrimoniais, hai que falar de orrios, eh, eh, cruceiros, petos de ánimas, pazos, casas grandes, bueno, muiños, mm. lo que temos eh nos, pues, que vamos encontrar, todos Pero fíjate que hoxe nunha aldea de eh, San Cristóbal de, de CEA, no Concello de CEA, ala, o sí. do Cavadinho, cinco voces sí. no, ven a Pona. Hombre, claro, eu vivín no. en, en Masídeo, se sí, xe sí que xa no. vestí. Pues, que, que queres que te Unha aldea <risas> que le chama fatón? Sí, te... coñezo, ¿Cómo? coñezo, <risas> coñezo, <risas> sí, sí. Pois pues, entón, aquí non xe a, a... Pero, aos nosos ointes e seguidores, interesa yo que vas a dicir, veña. Pois, pues, todo mundo sabe que é un orbe un orbe un ten unhas patas, ten uns tornarratos ou tornaformigas en moitos sitios uh -huh. O de onde tornaformigas suena, suena menos pero bueno, sabemos que o tornarrato a pedra que evita de corratos suban arriba o uh -huh. gran que vendo pé e, e hai unha pedra, normalmente é esa ronda, cuadrada e, o tornarrato se encima desa de pedra hai un surco que se enche de agua, torna ratos sí, tornaformigas sí que sirve para o rato, se ao mismo tempo, para as formigas... No. Ese, ese, ese recipiente está cheo de agua, ese recipiente, esa... ese... Ese oco, ese oco ese que se... Oco, sí. E as formigas non chexas Claro, claro. E, claro. e, e despóis ven as duelas, normalmente nesa zona. Tú sabes que suele ser unha combinación de pedra e madeira. Claro. claro. E, e que hai unha duela, normalmente mm. nas cabezas, e no centro do ela, se unha columna, unha mm -hmm. dada en pedreza. Pois pues vai que, que aí me encontro mm. único, non o vi, non o vi nunca, mm. esculpido, tallado, un, un Cristo, unhas ánimas e un esmoleiro pa es para votar. As esmola. Andes, eh? para para rezar, para pedir por las ánimas mm. xente, por sí. rebe, non tiña nadie que eh, eh, me quedei sorprendido que estiveran nun nun, nun nun sí. un nunca va a xeir, horrio. Sí, De verdade sí. que eu hasta via que le he visto <risas> este eh, visto co, co, a cru, co a cruz co Claro, con claro. No, atrás, sí, sí, sí. Sí. Pero eh, o sea, co algún símbolo protector religioso no, pero con este elemento nunca nunca. Eu hasta hoxe soltei que hai de meter un bide, así coas de desto, de e facía unha pregunta, porque se alguén sabe, no, se hai algún eh, eh, peto de ánimas ou ou destes tallados, destes uh -huh. en algún sitio de da Illa, porque eu, nun, é a primeira vez que, é lógicamente, cando te encontras unha cosa de esas, a mí, era un couso xeso así, pero subido, pega unha subida de de, de encontrar algo, verdad? Eh, novo, no? É xa se claro, o mellor é porque Fatón eh, é un sitio que non está dentro do circuito turístico ou donde pasan uh -huh. grandes cantidades de coche para ir dun lado a outro e unha volta no medio da aldea uh -huh. e eh, me quedei, pues, eso de, de, de, asombrado, no? Eh, andaba por ali a pinche, estaba por ali unha mulher e decía, este hombre de tolear debeu de tolear <risas> <risa> no, aparte de que de, esa, esa circunstancia que ti dis Con respecto a, a, a que este tallado non morre unha cousa Dá a entender que tamén pol, pol, posiblemente pertencera a, a, a, os abades Quero dicir, aos curas do, daquela zona tamén Non. O, o, o, pode ser o maior da rectoral Da rectoral, o, exacto, sí, sí, sí É curioso que en algún, algún esmoleiro destes Eh, aquí hai un por exemplo en Ponte Caldelas en un lugar que echan parada hai un, un esmoleiro destes con un santo xelío ¿no? entón lado hai como unha pequena construcción e eh, mm. eh, eh, ten unha bocana e li xe botaban a parte de facer ofrenda o que podían mm -hmm. carcos comuns en especies ¿no? o sea, eran especies, o sea, patatas trigo, centeno millo sí, sí eu dicía, é, eh, vai que ti a saber uh -huh. se este horno non se, se día donde se guardaban esas eh, ofrendas, non? Ah, sim, sim. Esa, uh -huh. sí, esa sí, sí. que era en especies, non? Sim, sim, pensaba. O que vai anduve, e, e depois, bueno, ou, xa, bañan, todo máis, Hay de meter as fotos programado porque, claro, porque curioso hay que pues visitar o, o curioso, ¿no? Hombre, o sea, además si a, a, esas descubiertas que faz Non Que que es no, uh... no, no pago, simplemente decir, me tome esta aldea eh, en esta aldea, vaya, verado, voy a ver algo, vai a ver algo sí, sí, sí. que me va a atención. Bueno, pero es una descubierta para a gente pues que, no, no, no, ¿no? que que, que no, no, seguro que non lo ten no le, eh, no no, no, no, no masín, menos, Non Sí. sí. No, no, no, no Claro, claro. I, imagino, for, eh, al menos imágenes non mirei. Eh, eh... una, buscando hoxe unha eh, eh, en Twitter, creo, uh -huh. na, nun enlace que estaba de Google a Twitter de moi máiña calidad, de voxe feita con teléfono móvil, eh, a imáxena era moi afortunada, eh, e mirábase ese corre. Mm pero era, sin explicación ninguna, sin día ah, día, pues, había, ah, pues si... a partir de mañá teremos expl explicación e, e fotos que me divido. Escoito a cousa. Tamén tamén tamén seguro que te beches aí o corundcea, lógicamente no. o pan de cea tiñas que Oye, tes que traer de, te, para te de, te de, te de gustalo, te, non? Eu prometo que se algun ten dúbidas agora mesmo no maletero. Hm. dúas bolas de pan. <risa> é, é, unha, é unha que se papou, sí. claro, fomos tres. Unha, ah, e a un pan eh, galego, sí. tamén tamén vai enumerado, é con trigo, eh. un tipo moi básico, sí. que había ou que era originario de Galicia, que pan sí. Sí. A en tamén. Sí, sí, eh, sí, sí. A, uh -huh. acompañado, acompañado con con atapiña de polvo ou ou con no, no, no, no. polvo. No, no. o xantar de foi bastante básico. Foi, bueno, básico entre comillas. Foi empanada de chocos da ría. Chaves. Oh, Chaves. <risas> Anda que es, aí pan. Chan a estas horas A, ese, de eh, a empanada de choco non lle compre pan. Es eh, que máis? Eh, eh, eh, empanada porque os días de vos como 8 en Orense temperaturas de 30, 30 a 31 grados carai en manga corta logo si, sí, sí. o xe, sí, sí. agora ah. mesmo estou en Brués para sí. ir un pouco para atendermos a vos sí. estou arrimado aquí a un muro eh, esta é es unha zona bastante fresca sí, eh, claro que si, sí, é alta ah. é alta, lógico Os xequios, a páura para quedar sequía a tomar a fresca, ben, ben xa chegou, xa está mañando <risa> pues, un dúo por a súa terra. Sí, sí. uh -huh. Si, por sí, sí, sí, sí. eh, uh -huh. eh, este, si, e que teñen estes xillos, ou a min me chama a atención que hai moitas agrupacións de de ollos. Si, si, si. todos, si, si. Si, están metidos todos eh, en un espacio eu creo que é como pois, unha... Unha ira, sí, sí. É, entón, é, claro, na, é, moitos sitios están dentro da propiedad privada, e poden haber moitos, pero es partido dentro da edificacións, sí. pero me chama atención isto. Lógicamente, pois, desgraciadamente, están uh -huh. bastante en estado, o que vale. creo que, cuando un vecino era por ahí, haberse o restaurado, se eu sempre <risas> e ao José Fará de que polo menos saca a realidade como está a ver se algún colores porque a ver si, si tamén, tamén tamén e, e, e en varios en varios a Hoy... veces, digo de bromas ahora, cando chichejan as aldeas antes preguntabas é usted será do catastro será de <risa> <risa> <risa> pos, desconfianza, usted... desconfianza pura, non? A, ahora ahora creo que algunos galegos <risa> eh, eh É eh, eh, moi ben coña, moi ben lisa, o que táime medo é que sean as da Xunta vixilando os jaliñeiros. A <risas> ver. <risas> <risas> <risas> Porque sabedes, eh? a ah, non sei en Catalina chegou isto, non, pero O, o momento sin desespano pero agora hai que declarar as caliñas si, si, si si, si ahí está <risa> bueno, ahí estamos menor mal que non xe teñen que poñero un chip <risa> sino <risa> ahí, son capaces de mandar para... no, no, no, no comentes que non xeas xordo que todos andará <risa> exactamente as caliñas na crista con un pendiente pois de... <risa> <risa> pues, ainda a enmallar no, no, no, na pedra hasta, hasta bueno... conseguilo xa ver, veremos xa veremos Bueno, Shuang, es que de mil a veces. Moi ben, agradecémosche moitísimo, de verdad que fasnos aparte de, de de darnos comunicación importante e descobertas interesantísimas tamén nos faz rir un chisquiño. Oye, no... ora, comenta, coméntalo quando sea, eh. Que pues, no, bom bon proveito, eh. Catalina chega Pero... Estas son palabras maiores, sí, eh? É do día seguinte, cando chega aquí xa, está, xa é do día seguinte Que se pode comer, lóxicamente eh, Pero, pero fresquillo pero... como leva Levastín non é tan... No, no, pero fíjate, fíjate Un día, un día, eh, eh, solamente un segundo chego a unha panadera e dixo Quero dúas bolas de pan hmm. E vai o paisano, mete mas non sobre E empeza a sacar o precinto ese coa numeración Claro Ah, no. joya, non jaste ai no non, non, non. usted non pode salir sin sí. poda pola calle sí. unha boa se non precibe si, si, si é denominación d'orixen si, si, si pois nora boa moitísimas grazas Joan xa voltaremos a pr próxima semana disfrutando ah, coa túa descoberta ah, coas ah, túas cousas ah, andaremos por aquí unha porta a todos ah, todos Pase o seu número da miña amiga Mercé eh? Moito ben, moi... De Mer Mercé ben. De, de Rubí Alegría, alegría é un nome, eh? é un nome Non é, no é un pseudónimo, chamas así Alegría de apellido Vale, eh? vale, vale. De, de Rubí De Rubí Moito ben, moito ben, pois pues, veña Catalana, catalana Pois pues, sí, falaremos meña. con ela, moitísimas grazas Hasta logo. Logo. logo Vamos a despedir a Joan con música Eh... De seguida tenemos una, un convite especial con un grande comunicador, Pepe Formoso. Ah, Vamos a la, vengan.